Залізо і сталь. Залізо один з найпоширеніших металів, що видобувається із надр землі. Сталь твердий сріблясто-білий сплав заліза з вуглецем. У своєму природному стані залізо зустрічається в сполученні з іншими елементами у вигляді залізної руди. Тому спочатку його треба вилучити з руди. Це робиться в процесі плавки. Виплавка заліза Залізну руду змішують з коксом та вапняком, одержуючи так званий агломерат. Агломерат завантажують у доменну піч і нагрівають до температури понад 1500 градусів Цельсія. Залізу плавиться, а більшість домішок спливає на поверхню, після чого їх видаляють. Одержаний сплав називається човуном. Він ще містить деякі домішки, наприклад, вуглець. Але після подальшої термічної обробки його можна заливати у форми для виготовлення різних деталей. Виготовлення сталі Розплавлений чавун з доменної печі розливають у конвертори. Тут поверхні розплаву обдувають гарячим повітрям. Вуглець, який міститься в чавуні, вигоряє, і в конверторі лишається розплавлена сталь. Змінюючи норму вуглецю і вводячи різні добавки, одержують різні сорти сталі. З низьковуглецевої сталі роблять кузови машин. Міцніші сорти із середнім вмістом вуглецю ідуть на виготовлення конструкцій у будівництві. Додаючи до розплаву хром і нікель, одержують нержавіючу сталь, яка використовується в виробництві двигунів та хірургічних інструментів. Ілюстрації Чавун із сталь Залізо одержують з руди, нагриваючи її в доменій печі В одержаному чавуні міститься близько 4% вуглецю Цей вуглець робить чавун дуже крихким, тому його піддають подальшій обробці в печі, яка називається конвертором Тут вуглець з'єднується з киснем, утворюючи гази, які легко видаляються Лишається чиста сталь Перше. Кокс, згоряючи в домні, видаляє з руди кисень. Друге. Кисень, який подається в конвертор, використовується для видалення решток вуглецю, в результаті чого одержується чиста сталь. Третє. Розплавлену сталь розливають у ливарні форми і одержують сталеві болванки. Її можна також залити у фігурну форму і одержати потрібний виріб. Як працює доменна піч? Кокс, вапняк і залізна руда закладаються в піч. Далі йде видалення побічних газів. Потім до печі подається гаряче повітря. Далі йде видалення розплавлених шлаків. Згодом розплавлений чавун заливається у ківш. Далі чавун і сталевий лом заливаються у конвертор. На розплавлення. Плавлений метал подається кисень. Сталі можна надавати практично будь-якої форми. З неї роблять труби чи витягують дріт. На спеціальних верстатах сталь можна перетворити на балки чи зробити інші потрібні предмети, наприклад, скріпки.